o kulle bidatën dhalale, o kulle dhalale të nfinar. Allahu subhanu wa ta'ala i ka përkujtuar robrit e ti në Kur'an, i ka përkujtuar ata duke u tërguar atyre për gjëhnemi dhe për gjënetin, që ata të ken frik për i zjarët gjëhnemit dhe për i ndëshkimit Allahut dhe për i zemrimit të ti edhe të shpresojnë të këmëshirë Allahut dhe të gjëneti ti. Sepse frika dhe shpresa janë dy krahët e besimtarit ma antës dhe cilë dhe i fëtëronë për të kallohën subhanu e teala në udhëtimin e ti t'i gjatë në të dynja për të kallohë i madhëruar. Dhe nëse nuk eksisto njërë për këtër dyjave ose të dyje së bashku njëri është këtërot nuk më rrinë dhe asë nuk u thondot për të kallohë i madhëruar por dhe të, të dohi dhe në gjëhenem. Dhe frika... Nga ndëshkimi Allahu dhe nga zëmrimi ti, është një nga të cilësit më të mëdhajt të besimtarve. Allahu subhanu e ta'ala ka të reguar për besimtarve që e kanë frikë ata. Ka të reguar për ta dhe ka të reguar që ata kanë një shëblim shumë matë, tëkë Allahu subhanu e ta'ala. Këtë Allahu i madhuruar, wa li men khafe me kama rabbi i gjennetan, wa li men khafe me kama rabbi i gjennetan, edhe ata të, të cilët kanë frikë, që ndërimi për para zotit tyre për ta ka dë gjennete. Dë gjennete, sepse ata u frikësuan për Allahut dhe u nërguan nga haramet e kryen dëtyrat për këta rësue për ta ka dë gjennete. Gjithashtu ka thënë Allahu Subhanu e Teala Fë emma mënkhafë mënkama Rabbih wa nëhën nëfës anil hawa fejnë nël gjennë të hiel më ua Kushe ka frikë që ndërimi për para zotit ti dhe e ndalon vetën e ti nga dëshirat Në të shetë e këqia Gjeneti është dhe nësërëhimi ti Kushe ka frikë që ndërimi për parë Zotit ti Gjithashtu ka të rëhura Alloj më dhurë për besimtarë të vërtejt Që ata thonë Im na në khafu mi Rabbina Ja u më nërbu sa në kantarira Ne kemi frikë për Zotit ton Në një dit Në një dit të frikë shme E cila është ditë të mërë shme dhe frikë shme për besimtarë Dhe për gjitë njerëzit Pesimtarët e vërdet kanë frikë për Allahu që në dynja për kësaj dite. Thotë Allahu subhanu e ta'ala në hadithin kudusij, në të cilin të regon, që kushe ka frikë Allahu në dynja, Allahu e ruën në të nahiret. Thotë wa izzëti o gjelali, la e gjma'u li abdi emnejni o la khaufejnë. Thotë pasha kërë në rinë time dhe madhështin time, nuk i pashkoj në robit, në robit tim dë siguri dhe dë frika. In hua emina një vidunja, a khaftu hujoh me e gjma ujbadi, o in hua khafa një vidunja, a mëntu hujoh me e gjma ujbadi. Thët, nësa i thështë shi sigurët në dyja, unë do të friksoj e të ditën kur të bashkoj Robert e mi, dhe nësa i më ka frikë mua në dyja, unë do të siguroj e të ditën kur të bashkoj Robert e mi, të rinjallë ta, trasmetoni më në hibani, haditës shi saktë. I dhe ashtu transmetohet nga neysi radiuallahu anu se profeti sallallahu alaihi wasallam u mbajti hutbe shokëve tij po te neysi nuk kam dëgjuar ndonjëherë hutbe si ajo edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ndër tëra na thanë të, sikur ta dini ju atë që diun to që jesh nit pa gjë të qanit shumë po te neysi dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam mbuluan kokat e tyre Mulluan fëtyre dhe tyre, thot dhe qanin, gjoj e zhur me të qarës tyre, trasmeton Bukhari dhe Muslimi. Allahu subhanu wa ta'ala e ka blersuar friken të kropet e ti shumë dhe e ka konsideruar të një nadhurimet më madhështore. Për këtarë sy, Allahu i madhëruar i ka blersuar ata besimtarë të cilit i friksonë vetëm ati dhe nuk i friksonë asku i tjetë përveçti. Sepse frika është një prej adhurimeve madhështore të cilë rësir, Allah ta nuk për nuk i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala nuk perneon për ropën e ti që të fusin në zemrën e tyre frikë prej dikujt tjetër përveç Tij. Qotha Allahu subhanahu wa taala, "Fela takhshuhum wa khshuhum." Mos u friksoni atyre, por më friksoni mua. Jeta su ka thënë Allahu i madhëruar. Elentore ilal ladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu ssalata wa atu az-zakaa. A i ke partja ta të cilët, osa nuk i ke partja ta të cilët, kur u thuët e tyre, ndalini duartuaj, ndalini duartuaja, dhe jepni, jepni zekatën dhe kërën e në vazin, po dike parta njërës, dhe në kohën kur e tyre, thot u bëhet të tyre lufta, një piesë e tyre, kam frikë për njërzve, më shumë se sa prej Allahu subhanu e teala, ose njësëj si frika prej Allahu. Përsa ka shkruar mbi ta qitani ila fariq minhum yakhshuna an-nas ka khashyati llah ya wa shadd khashyah Deku aty u b detyr lufte ata kan frik per njerze nje pjese tyre si çdo si çdo me pas frik per Allahut ose më shumë Kështu Allahu m'dhua qorton ta njerze se si friksohen per njerëzve dhe nuk friksohen per Allahut ose frika tjure, për Allahu për e tyre per Allahut dhe per njerëzish e barabartë që tregon që ata kanë njohër, se kan njohur se kush është Allahu në vërtetë ja ata e vlerësoin Robin si duhet vërsur Allahu ose më shumë gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala fala takhshaw an-nasa wa khshawni mos u friksoni njerëzve por mos u friksoni mua wala tashtaru bi ayati thamanan qalila qdo mos mos i shisni ajetet e mia për një shum pakëth edhe të gjë që lloj madhuar mbaz këtij fjale për të treguar besimtarëve që ka proitur njerëzve të cilët nuk kanë frikë Allahut por kanë frikë njerëzve dhe nga i që kam frikë njerëzit, dhe jetët e Allah të i shesim për të bërë qefën njerëzve. Gjithashtu Allah subhanu wa ta'ala ka përgatitur për ata që kam frikë Allah në madhëruar është përblinë mëth. Ka thonë Allah subhanu wa ta'ala Inna ma jarmuru mesajit dhe Allahi men amena billahi u ljomil akhi wa akama salata wa atas zakata wa, wa lam jakhshë illa Allah fa asa ula i ka jekunu minel muhtadin. Këtë atat të cilut E meritojnë në të vërtet që të, që të qëndrojnë dhe të adorënë Allahut në shpita Allahut, janë atë që kanë bësuar Allahut të të fundit. Atë të cilët kërë namazin dhe jabin zekatin dhe nuk kanë frik asë kanë tjetër përveç Allahut. Këta janë atë të cilët shpresohet që t'jenë t'unzuar. Në më thënë Allahut më dhuar të regon që t'unzuaj të vërtet, janë atë që kërë namazin, jabin zekatin edhe kanë frik Allahut subhanu e taala. Allahu i madhuruar ka treguar për besimtarët, të cilët e kanë frikë atë që porta do këtij fali edhe shpilibin mëdhtë. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb lahum maghfiratuw wa ajrun kabeer. Atë të cilët e kanë frikë Zotin e tyre veç para shikuar atë, se kur ta shikojnë gjithu ata kanë frikë normalisht. Por ta ka falje, ka edhe shpilibin mëdhtë. Kështu ka përgatitur Allahu i madhuruar për ata të cilët kanë frikë Allahun. Kan frikë Allahun qëllimi është Që nga frika e ti ata lërnohen me gjunafë Dhe nga frika Allahut ata kryin dhe tyrat Dhe më thënë e madhore në Allahun subhanu e tala pa e shikuar ata I dhe shtu frika pre Allahut është një përcisive të djetarve Nuk kam mundësit qëtë djetar A i person që se ka frika Allahun Sikur se i person i cili E ka frika Allahun e të vërtet a i eshtë Dhe hymë të grupi djetarve të cili të njohin Allahun e madhuruar inë ma yaxëllllah min ibadill ulama allahu na kan frik dietarat ndër gjithë rrobat e tij allahu subhanahu wa taala kan frik dietarat do të thon që ata kan të cilët kanë frik allahun ata kanë dië dhe e njohin allahun më dhuruar edh ata të cilët i thon vetë vetë dietar por nuk e kanë frik allahun dhe nuk largohen nga harama dhe nuk kryejn detyrat ata nuk janë dietar edhe sikur të ken të gjithë libra të dynjasë në kokën e tyre ti din përmendesh Ilashtu Allah i Madhuru ka të reguar për besimtar të vërtet që ata kanë frikë Allahun si do mosë kur lejohën ajetët kur le tëzohën ajetët e ti Thotë Allah subhanu wa ta'ala Allahun e zelahëse në lë hadithi kitaba mutëshabihën methani ta ka shairru minhu gjëludu lëdhine e khshau na rabbehum Thotë Allah i Madhuru ka zbritur fjallën më të mirë një liber ma jetët e njashme që për sëritën u rënqethën lëkurat dhe mishi, atyre të cilët, atyre të cilëve kanë frikë zotin e tyre, dhe më besimtarët vërtetur e në qethet, mishi kër në të zonë e jetet e ti. Thumë më të vinu gjuludu më kulubëm ila dhikrilla, më pas u qetësohen mishat e tyre dhe zemët e tyre në pokujtimin Allah subhanu wa ta'ala. Shqy që frika për Allah është një përcinsimet besimtarëve të mirë, këta janë atat të cilët e kanë frika Allahun, besimtarët e v Gjithashtu, Allah i më dhuar në ka të reguar Kur'an, që ata personet dhe cilët përfitojnë prej përkujtimi dhe prej këshilëve e mbesintarë të vërtejtë që kam frikë Allah. Kush ka frikë Allah, në shaj personi cili përkujtojtë dhe e përnën këshilën. Kushaj personi cilën nuk e përnën këshilën e nuk e ka frikë Allah, subhanu e ta'ala. Inë në matun dhirullë dhe dhine e këshonë në Rabbu në Bilgajmë, dhe ti parlaj më rëmë, Në dëvërtet atat të cilët e kanë frikë Zotin e tyre pa e shikuar ata Atat të cilët e kanë frikë Zotin e tyre Këta janë atat të cilë kur ti i kshilon ataj par në në kshilon Ndëse nëse shikon një person që ti i kshilon dhe i nuk e par në në kshilon Dijë e sa i e shpaj atyre njëzët të cilët Nuk e kanë frikë Allah Inë në matun dhiru me një të baad dhikra Oa khashia rrahman e bilgajim Hëbëshshir hubi mangfirati ua agjenin kerim të të lojë madhuruar gjithashtu ti pare lejë mëro, atë që ndjekë përkujtimin, edhe e ka frikë më shirruar si në parë shikuar ata, ka beshiru këtë person, i cili kur përkujtojtë, ka frikë, këtë person përgëzoje me falje edhe me shpërblim të mirë. Kështë të regonë allohë madhuruar që përkujtimin e merë dhe përfiton për ti a i që ka frikë Allahun subhanu ta'ala. Shikojë jo veten o besimtar ku jeti? A jeti prej atyre të cilëve kanë cilësinë e frikës për Allahut? A jeti prej atyre që kur pun kujtohet emri i Allahut, ata stepen? A jeti prej atyre që kur pun kujtohet Allahu mëdhur, larguan nga gjunafet? A jeti prej atyre të cilëve kur u përmendet emri i Allahut, thuhet ti frikë Allahut, ata u lin kokën? Apo jë prej atyre të cilët kur përmendet emri i Allahut, atyre u shton më shumë ndijmësia, siç ka thënë Allahu mëdhur? Laha al bil dhe kur i thua të ti kifrika Allahun, ata e kap kërneri e njënë gjunaf. Për i kujtje, je për i të parve për i dytëve, nëse je për i të parve për gëzohu, sa Allah i madhurë ka përgëzohu ata që kanë frika Allahun, kërë përgjtohen, dhe nëse je për i dytëve njërë për ty dhe këthehu për aset i të vonë për ty. Gjithashtu Allah i madhurë ka të reguar që e dhe gurët e kanë frika Allahun subhanu e ta'ala kurse zemët e njerëzë e sot e kanë kaluar, e kanë tej kaluar në ngurtësine gurve. Zemët e njerëzë e kanë tej kaluar në ngurtësine gurve. E mu beke rrë dhe Allah nuk shikoj njëher disa njerëz jerdhë nga jemeni. Ishtë njerëz që parnuar një slame dhe sa hynë një slame fillonohë po të gjonë në Kur'anin. Edhe kër i gjonë a edhe ku arnuo a edhe ku arnuo fillon, fillon duke qarë. Edhe thoshtë e mu beke Çdo kimi që thënë dhe ne thotë derisa na ngurtsojnë zemrat. Kur Ebubeki thonë na ngurtsoj zemrën çoft të themin ne vall. Kur Allah subhanahu wa taala ka përmendur çështën e zemrës në Kur'an, ka treguar që ka prej atyre zemrëve që janë më të ngurtë se sa gurët. Edhe pse ka prej gurëve të cilët kanë frikë prej Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu madhûr për për disa prej gurëve. Wain minha la ma yahbitu min khashyati Allah. Ka për e tyre gurve që bjen nga lard Nga frika për Allah wa Ka për e tyre gurve dhe që bjen nga lard Nga frika për Allah Kur se robit I vjen argumenti I vjen fjallat maut Edhe i nuk e veveshin fare Nuk shqetsojnë për të zemët ishen ngurt Me ngurt sa gurët Njithashtu Allah i madhuru ka të reguar Po për sëri për gurët Që ata kam frika Allah i madhuruar Qot Allahu subhanahu wa ta'ala walau nazzalna walau nazzalna hadha walau anzalna hadha alquran fa dallahu madhur walau anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashia mutasaddia min khashyati llah Po sigurti te shikosh Qot sigurti po sigurt ne ta zbresim te Kur'an qot Allahu madhur me nje mal ti do te shikosh ze te mal ti do te lënshtruar te çar qot Nga frika Allahot Mali friksohet për Allah subhanu wa ta'ala Kush është njeri u i vëbekt Kër Allah i më dhurri ka thënë njeri u t'inneke Lën të kriqën ardo Lën të blu gërë gjibala t'ula Ti nuk e për të qartë token Nuk e qartë të token Shko është të lën të blu gërë gjibala t'ula As nuk e për të rritur ma dhësi në malëve Dhe për të një i vogël Lën të blu gërë gjibala t'ula nuk i mabë si malet dhe asë nuk i i forë që si ta qashto këtë anëzirë nga anë tjetër vrimën dhe më thëmë i dobet, i dobët i i i vogët edhe gjithë të zemër të njerëzë më të ngurë ta se sa vetë malet gjithashtu allahu subhanu wa ta'ala e ka mësuar profetin e ti që e të thët njerëzve që edhe unë thët e kam frika allahu thët allahu subhanu wa ta'ala kull, thuaj Inni akhafuin asajtu rabbi adha bejomin adhim Unë kam frik nëse e kundër shtoj zotin tim Në dëshkimin një ditë më dështore I thotë Allah subhanu ta në më shumë se një jetë Profetis salat salem thua jo Muhammed Unë kam frik nëse e kundër shtoj zotin tim Për një ditë më dështore Kura Allah e madhuruar e mëson profetin e ti thotë kështu Po për gjyna fqartë që vinë më sti Shfar dhëtë këtë valë, shfar dhëtë thonë të valë. Edhe e vërteta është që gjunafqaret të cilët janë të gjytur në gjunafe nuk e kam frika allohën e madhuruar. Por frika allohën e kam edhe ma ta që janë besimtarët, vërtet. Gjithashtu allohën i madhurë ka të reguar që frika është një precisive më të veçante të robërve të ti të zgjethur. Jë vetë në besimtarë, po dhe robër të, të zgjethur të të loj madhuruar ula i kelledin e e dyrune e vetehune kta te cilet ata i lutin kta njerëz do thonë vëllai më dhuro mushrikve që ju ju luteni aty për veç Allahut kta njerëz janë njerëz të cilët kërkojnë për Allahut apo vetë doon kë vet kërkojnë të ofrojnë tek Allahu ju, ju lutin e tyre ata përpiqen kush e kushit më afër Allahut subhanuhu te ala jebtagonu ila rabbimi alwasilati ayyuhum aqrabu wa yarjun rahmatahu wa yakhafun azabe ata përpiqen kush e kushit më afër Allahut më dhëruar shpresojnë tek mëshira e tij edhe kam frikë ndëshkimin e tij in adhab rabbika kan mahzura me të vërtetë ndëshkimi i Zotit tënd duhet të pasur frikë me të vërtetë ndëshkimi i Zotit tënd duhet të pasur frikë nidasto wallahi madhuruar ka treguar në Kur'an që ata të cilët e kanë frikë atë janë ata të cilët do arrin suksesin në dynjën dhe në ahiret Ata besimtarë të cilët e kanë frikë Allahun dhe hecën në jetën e tyre me frikën e Allahun duke zvatuar urdhe dhe duke ndaluar nga atë që i kanë ndaluar Allahun duke lërguar për tyre këta e nga atë të cilët dhe arin sukses në dyjadë në ahiret Fëtë Allahus subhanu e ta'ala Ua kala lëdhine kafaru liru sulim Le nukhrijem në kumin ardhina Au le të udun le fi milletina Kanë thënë atë që kanë më huar U kanë thënë profetëve të tyre Do, do të nëzjerim nga vendi jonë, ose për ndryshe, do t'a lini fënë tuaj. Ose lini fënë, ose t'a lini fënë, ose t'a lini fënë nga vendi jonë. Fë au hailej i më lëbëbuhum, edhe atër u shpa në loj madhuruarë profetve, në nuk nike në dhalimin, do t'i shkatëroj mizorët. Ata të cilit kërcenoj në ropë të allahë, të cilit duen të vëtojnë fënë ti, do t'i shkatëroj alloj madhuruarë. Ne do uhliken zallimin, ole nuskin anlakum al-ardh min ba'di. Do do ju vendosim ju, thot Allah profetëve, aty që ndjekin profetët, besimtarët vërtet. Ole nuskin anlakum al-ardh, do do ju vendosim ju që të banonin tot. Mim badi im pas tyre. Dhalikallimin khafa maqami wa khafa wa'id. Dhe, dhe kjo, do mund ky lloj, ky lloj popullimi që në dhunja është para atë të cilët kanë frikë, qendrimi për para meje dhe kanë frikë kërcënimit. Çu tho dojme të dhuroj. Kjo është për ata të cilët kanë frikë ndërimi përpara meje dhe kanë frikë kërcënimit. Kanë frikë së njerëzave asaj dite. Edhe për këtë arsye nuk kanë frikë as nga djete provës së Allahut. Nuk i friksohen kërcënimeve të njerëzve. Nuk i friksohen shajës dhe talljeve të njerëzve. Nuk i friksohen kjavet të njerëzve. Por i friksohen vetëm Allahut subhanahu wa taala. Që ta jem besimtar të vërtetë por cili thellai i madhuruar ka përgatitur sukses në dynjën dhe në ahiret edhe pse ndëshkimi i ti, tij është i përqindur për gjithë ata që e kundërshtojnë atë, dhe Allahu i madhuruar ka treguar për të gjithë, por që përfitojnë prej tyre, prej këtij ndëshkimi është vetëm besimtarët e vërtetë, dallojmë madhuruar si njerëzë që në dynjë msimë që ata përqytohen edhe të kenë frikë Allahun, por shumë se njerëzo nuk përqytohen, po Allah të Allahu madhuruar, omanu sil bil ayatin la takhwifa. Ne i dërgojmë argumentat, domethënë a doshkatrimet edhe provat edhe ndeshimet që u bën Allahu njerëzve në vete ndryshme i dërgojmë ato thotë për t'i friksuar ata. Që të kenë frikë Allahu dhe të nushtrohen madevështisë ti, por njerëzit u ngurcohet zemra e tyre në gjënat që bëjnë dhe nuk kanë frikë Allahu, por kë kanë frikë, kanë frikë rijesat. Ata që janë sikun e tyre, friksohen për tyre, friksohen për karrijën, për pozit, për parave, për dynjën, për çdo gjë, vetëm për Allahu nuk kanë frikë. Edhe kështu ota e barëzojnë Allah unë në kryesat, edhe më ritojnë ndëshkimin e ti du së Allah unë më dhe ruajnë ndëshkimin e ti du së Allah unë më dhe ruajnë ndëshkimin e ti du në bëjtë për të të që kanë frekat e më dëvërtajtë. Alhamdulillah, salatu, salamu, ala asuli, ala alihi, sahbihi, gjemërinë. Allahu Subhanu wa ta'ala dërgojë profetin e ti shemu të lartë, në zdo virty të lartë. E profetis Sanallahu alai sallem ka qenë një riu me i mirë, i cilë e kishtë e frikallohu në madhuruar, edhe qanta nga frikallohu subhanu wa ta'ala, tërgona ishe radjilana një herë që profetis Sanallahu alai sallem më ngritë nga maznatëa, e filloj duke kënduar një jetë në të cilë i fatë Allahu Subhanu wa ta'ala, tërgona Allah i madhuruar për kryjimin e qeve dhe tokës I dhët inë fi kërëtës samawate, o lërde, o këtilafi, o lëjli, o nëhari, la ajatën li uli lëbabë, në kërimi në qepë dhe të tokës, në nëndërimi në natës dhe të ditës, ka argumend dhe për të zotët amendjeve, allëzine, la ajatën li uli lëbabë, allëzine jëdhkurun Allah qëjama u qëruda u a'la junubihim, O ata të cilët për ata të cilët e afroqejnë Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirur. O ata që unë vimi i kërkë semavat e tokës. Dhe për ata të cilët meditojnë në krijimin e qerrës tokës. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. O ata që në ditën ti nuk e krijove këtë tokë, pandan në ruajën e dënimit zjarrit, i këndonë këto ajete profetit sallallahu alejhi dhe qau, qau dersa lagu mjekrëti, qau dersa ulag Duar tjetjë dhe çau, derisa shkoj nota dhe ti, dhe qau, dhe ti për tok. Ky ka qenë dërguar i Allahu subhanallahu ve sellem. Kështu ka qenë shokot e tij, kështu ka qenë Mubejkri, Omeri, Uthmani, Aliu. Ata e përkujtonin Allahu dhe qanin, ata lexonin Kur'anin dhe qanin, edhe shokot e tjerë të profetit sallallahu alaihi ve sellem, kështu ka qenë, transmetonin Buhariu. Në momentin i vdesjes së profetit sallallahu alaihi ve sellem, i thotë Aisha's urdhëroi e Mubejkrin që të dalë fat imam për njerëzit. Fat imam Idhota isha oj dërguar Allahu nziromeri do se Ubeku është njerëj që kanë shumë fot dhe njerëz nuk e kuptonin nga heqara, ati e qara aty është shumë nuk e kupton se çfarë thot namaz. Ai shumë që an te Ubeku. E megjithëse thoshte Ubeku kur shikon ata njerëz nga Jemeni na shmurosur zemra do çu kemi thën dhe ne e thot kur kemi qenë fillimet e Islamit Ubeku është ai i cili qendronte Mekk përpara se të emigronin muslimanët, uleshën pranë derës tij edhe këndon të kurane e qante, e mblidesh i banor të mekët dhe shikon në të të të qëtitur, nga e qarë ati dhe nga adhurimit i madhë, e kështu ka qenë Omerë dhe Adhanu, e kështu ka në qenë dhe sahabët e tjerë, ata qani nga frikë Allahot, i dhe shtu ka në qenë edhe tabiinët, edhe ndjekësit e tyre, humërm në mdërezizit tështë, o oh Allah, nëse ti di, që unë kam frikë, diska tjetër, përveç ditës gjukimit, Mos ma në ardhok të frikur O Allah nëse ti di Në zemën ti me që unë kam frik Di qka tjetër përveç Di të zyukimin mos ma në ardhok të frikur Njëri i cili ishte fri si besimtar Njëri i cili kishte frik Allah wa Njëri i cili Zërë se për sritën histori E ka frik Allah Dhe pse gjithë dujanë kishte ndor U thoshte njerëzve Unë sënova Që të bram khalitha Dhe madha Allah i madhuruar Edhe pas të e thutë synova gjënë më të lartë se kaqë, synovë që të shkënë gjenet. Edhe Allah subhanu e ta'ala i edha shkaqet në dunja që a i të bëhet për i banorve të gjenet, i lusë Allah unë të afuset të në gjenet dhe ne më ta. Gjitha shu të regonë Abdur Rahman i minun Harit i minun Hisham. Thot, djova, thot, që isha njëherë të ka Abdullah i minun Hanfale për vizit, sepse ishte ismurë. Edhe në mezhlisin e ti, një person filloj për këndon të ajetin që të tëlloj më dhruar, lehum min gjehëm në mihëdu, min fokihim, fokihim gëvash. Ata kanë në gjehënem, shtroj nga sipër edhe shtroj nga poshtë. Aterë thot, abdulloj më hëndhele, kjao, dherë sa ne thot, me nënduam se këti pojtë dhe shpirti. Pastaj thot, unë grit në kamp, edhe po thosht e këta njërez, janë ndërmjet shtresa dhe të gjehënemit. Un rrit në kënd sepse ishte shumë i smur. I thot një person: "O oh, Abu Abdurrahman Ulu, fa nuk më lejon ta pergjithimi xhehenemin që të ulem." E ku ta diun thot mba se un jam një prej atyre personave të cilët do jenë në xhehenem. I dashur treguohet nga Abu Sulaiman al-Darani se kur i erdhi vdekja, i thon, i thot një për shokvëti: "Përgëzohu, gëzohu, sepse ti po shkon tek një Zot i cili është falës dhe mëshirues." Edhe u thot atyre, a nuk për më thoni, ti përshkon, për, për dhe një pare një zoti i cili të logarit për gjërët e vogla dhe të ndëshkon për gjërët e më dha. I dhe shumë të regod nga përrahmanim në mehdi. Thot, fjeti sufjan e thori të kështëpia i me një ditë. Edhe aty dhe të shëtërngu e së mundi, kështë moment të vdiste. Edhe filloj po qanta me të madhe. I thot një person, o Ebu Abdillah, unë përshozat që ti pasi shumë gjunafe. Edhe i thonë diçka të lehtë në tokë dhe thotë pa inshallah gjynave të mia për mua janë më të lehta sa këto. Por unë kam frikë se mos më merr Allahu më dhuruar besimin para vdekjes. Njerëz të cilët kishin bashkuar punë të mira dhe frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ky është besimtari. Besimtari vërtet është ai i cili ka frikë Allahun dhe punon punë mira. Kurse munafiku është ai person i cili nuk e ka frikë Allahun e dëgon punë shija. Ësë i sigurt në ndjenja, nuk shqetësohet për hetimin, e megjithë do të bëndë punë qësia. Siç kam thënë, kanë dhënë seleft, nuk e ka frikë Allahu vetëm se gjetë besimtar, dhe nuk është i sigurt prej dëshkimit të Allahut vetëm se është munafik. Ka thënë, u hebi në lort. Është treguar një shemb për frikën e Allahut subhanuhu te ala në zemrën e njeriut. Shembulli është si shembulli i një shembul personi i cili ka një shtëpi dhe kujdeset për të përderisa i jeton të. Ky person i cili kujdese për shtëpinë e tij për derisa jeton të shtëpia e tij do jet do jet e mirëmbajtur, e mirë, e rregullt, derisa momentin ku ai largohet për shtëpisë së lejet ajo do shkatërrohet. Kështu është dhe frika për zemrën në e njeriu. Nëse frika për Allahut hyn në zemrën e njeriu, ajo rregullon zemrën e njeriu. Dhe nëse frika për Allahut del nga zemra e njeriu, dhe hyn në të siguria, atëherë zemra e tij do shkatërrohet. Në zemë të të hynë të gjithë së mundjet kurse, kurse frika është si antibiotiku i cilë e lërgonë së mundjen Frika është si zjarë i cili i djekë të gjithë dhe pislikit dhe e pastronë zemën e lesit qëri bar e lesit qelë që i kulluar në cilën hynë drita Allah subhanu wa ta'ala Të regohet një që muadhi radhjallahu qau shumë dhe i thanë përse qanë tha Allah subhanu wa ta'ala Allahu i Madhuruari ka kapur me dy duar të tij krijesat kur i krijojnë dhe u tha njëri njëri grup ju jeni për xhenet dhe i pati tjetër grupi jeni për xhenem edhe u nuk e di se sepse për cilit grup do jem unë. Kur Muadhi Radiyallahu anhu, një nga dietar më më të mëdhenit u musliman, një nga dietar më dhënës sahabëve. Fret këto lëngje dhe qan këto lëngje në këtë lloj forme çfarë do të themin e vallë Kur ai vet i veti, cili ishte shoku i profetit sallallahu alejhi dhe sallam dhe profeti sallallahu alejhi si po, më çoi ato te zvendi si i Tim Yemen dhe e çoi por te msuar njerëzve fen dhe por qen shembull i lart. Ata te cilet me gjunafe per dit. Ata qe saka u frik Allahun, ata te cilet kem ngulin ne gjunave dhe i bëjn ato hatos njerëz duke mos pasur frik te astut per Allah, astut per astut per frik per krijesat e Allahut. Hasan al-Basri qut Do li një person nje prezarex xhenem. Po do dal nje person prezarex xhenemit. Po do dal nje person prezarex xhenemit mbas 1000 vitesh. Fot Hasan al-Basri ah sigurisht isha unë i person. Vall i takon Hasan al-Basri do thotë do gjeje. Ku po u themi i takon. Dhe ku i takon atij i cili ka qen ka gje friksuar dhe ka qen për njerëzën më të devotshëm tumëti vall çfarë do themi ne. Ku ai thot nje person doje nga xhenem pas 1000 viteve që qendron xhenem. Po ne shto do themi ball, po gjinave të shumta të, të cilat ne i bëjmë sot. Kush do të më mendim jon? E vërtetë është ohbezi që ne sot me gjinave të shumta që bëjmë, ne themi Allahu do na falin e, edhe pas se bëjmë gjinave përsëri, edhe përsëri themi Allahu do na falin e, edhe kur ne bëjmë një punë mirë, ne mburrim ata, dhe na duket sikurim mbritur gradën e Ubejkit dhe Omerit, edhe na duket sikur po i bëjmë sikur po i bëjmë nder Allahu subhanahu te ala me bindetona që bëjmë edhe pësë të e në shumë të pak ta, ato e në si një pik uri për parët dhejtet mëdhë të adhurime që bërën se lefët. E me gjithë dhe ta, ata këshin frikë Allahum, kur se në sotimi shumë doë bërë në të pikë. Këras me toë në amir më në kajsë, se ka thëmë, ata njerët të cilët gëzorë më shumë në hiret, janë atë të cilët janë më të shqetsuar në dunja, janë të shqetsuar, jo për shkakë dynjas. Jo përshat paras, jo përshat poset janë të qesuar Sepse ata kanë frikë ditën që të dalën për para lovë Si të dalën për para ti Edhe ata njërës që të qeshën më shumë në ahiret Janë ata të cilët qajnë më shumë në dynja Edhe ata njërës që të kënë besim më të pasë në, në ahiret Janë ata të cilët meditojnë më shumë në dynja Dhe besimit I dhe shu të regohet Tërkojnë shokët të e Hasen el Basri Thot, kur shkonim të Hasen el Basri Biseda e tiru të loëshë Rëth zjarët gjëhnemit Rëth ditës gjukimit Rëth ahiretit Rëth dekjes Këto ishin besedet e ti Këto ishin me zhviset e tyre Me këto gjerë i mbushin me zhviset e ta Sepse kjo ka qenë gjerë më kryesore tyre Edhe si shkanë thë në rabot O kull në i nami ma fi jëndah Në gjdo e nësë për kadma të që ka brënda Kur shkanë brëndsin e zem si në vërtetë, atë do flasë rreth saj. Kush ka kushën zemrën ti e tij Allahun, ai do flasë rreth tij. Kush ka frikë Allahun subhanuhu te alai dhe është person xhenetit, ai do flasë rreth xhenetit. Nëse aq kush ka zemrën ti e tij dynjan, ai tërditën në dynjasë do flas. Shikoe veten tënde, për të kujt grupi je ti, që ta shikosh veten tënde se sa peshon ti tek Allahu subhanuhu te alai në të vërtetë. Tregonet një gjë Haxhaxhi, e kapi Said ibn Jubairin. Ka qenë atërë kërë e vralë, edhe i thaë ndërë dhe tjera, kam dëgjuar që ti nuk e qeshur kur. Kjo është për atë të zilët qeshim dhe të madhe, atë të cilët se kam frikat maun dhe kundë është të në të përdit. Thotë kam dëgjuar që ti nuk e qeshur kur. Edhe i thotë se i dëmën që beri, si të qeshë, thotë, kur gjehnemi është ndesur. Kur prangat jenë varur, jenë bërgatit edh zboniet, domthon melajit e xhenemit janë jan, në gëdijmëri. Po si të sitë qesh sot kur xhenemi është ndezur. Va xhenemi është ndezur vetëm për sëpërti më xuberin. Kur së prafë nuk është ndezur, në kohën tonë, në kohën e fitnës kaq të mëdha, nuk është ndez xhenemi sot, vetëm për ata që kanë ndez, treguohet për Hasan al-Basrin edhe për Umr ibn al-Dorezisin, tregojnë disa njerëz tonë sigurisht shikoj ata njerëz E qikoj e frike në të të madhe që kishin nga zerë të gjëhnemi, dë thoshe, gjëhnemi është kryuar vetëm për këtë dy. Po të shikoj e frike në madhe që kishin ata nga zerë të gjëhnemi, dë thoshe, gjëhnemi që ka kryuar vetëm për këtë dy. Valë vetëm për të dy është kryuar. Përse për gjuna fqarat, si puna jo nuk është kryu në gjëhnemi. Një kohë që profetisë sonë Allahu alësëllem ka thënë, nga shdoj një mi 999. Domethën mundësia, mundësia për të shfutuar është 1/1000. Mundësia për të shpërtuar në xhenem është 1/1000. Si i thotim ne Abas se radiuallahu anhu, hyrja në të është e sigurt, kurse dalja nuk është e sigurt. Hyrja në xhenem është e sigurt, kurse dalja prej tij nuk është e sigurt. Edhe njeriu nuk ka frikë të po hyjë në xhenem, edhe sigurohet që do të dalë, ndërkohë që ndër ata që do hyjnë, në çdo 1000 vetëm 1 do shpëtojë, ato do dalin për xhenemin. Besimtari vërtet është e i cili e bashkon frikëm në punë të mira, kurse njeri ju i prishur është e i cili në sigurët edhe e kundër shtonë Allah subhanu wa ta ta'ala. Aisha rëdjelana, gruaj e profetës sallallahu aleyhi sallam, i cilë është gruaj e ti në gjennet, e përgluzuar që në dënja për të dhe gjeja. Këndon të ajitin kërënor, këmen në Allah a lejna u aqana athabës së mumë, të dëllana bërë zeht, i mirësi dhe në ruaj e këndonë dhe këtë ajet në namaz duhaje, e tregonë të, të një pisaj, e pashtë të njërë të këndonë këtë ajet dhe qante namaz, namaz, namaz duhaje, dhe shkova në trektot, kreva dhe ty e dhe mjën trekt, dhe u ktheva dhe gjitha të përsiri namaz, po këndonë dhe këtë ajet dhe përsiri qante. Dhe më thënë, o dhezër, si kur në vi një shpadhe nga qëli, edhe në thotë, ju jeni përbarnore dhe të gjënetit, Ne do të rindem duke qartë ditë dhe natë mos rreshtim vetëm si falendrim ndaj Allahut, i Allahut i dhuar nga shtotunga e xhanemit. E jo më që ne nuk kemi shtotuar, nuk na ka zbritur as azil, zëlin as i lirë përkundër si gjinata tona tregojnë që rruga jon rruga e xhanemit do të angëruhet në xhanemit. Edhe shoqërohet me Ibrahim Timi, fot kam takuar 60 shokë në xhanës së dobërimës së oltit në xhamin tonë. Më i vogli të tjurë i shëharit në suajtët. A i ku këndonë të jetin i dhe zulë zezil abdu zinzalë ha dhe rëvund. Kënë thotë Allah i madhrua fëmën i jamel mithkala pun dhe pun ratin këjra i jera, hëmën i jamel mithkala dhe ratin shërra i jera, ku shë punon një të pun të mirë, të vogët të mirë, a ju të gjejëta dhe ku shë punon një pun të vogët një thërmi të keqe, a ju të gjejëta dhe një gjëkimit pa një personi cili ishte i zverë dhe në fëtyrë në ti, njëre se këshën kuptuar se përseje tonën, allahën e tonen, falë gjuna fëte. Edhe i thot, përseje zverë dhe në fëtyrë, edhe i thot, i në shalë dhe së mundi, i thot, të prisi besimtarve. I thot, i përseje përse zverë dhe në fëtyrë, i thot, së mundi i në shalë dhe të prisi besimtarve. I thot, i përseje përse zverë dhe në fëtyrë, edhe i thot, me që ti po kë un vott e shijova ëmbërsinë më e dynjas e provova ëmbërsinë e dynjasut edhe në syrin tim bukuria e saj lulet e saj lojrat e saj e humbëm dherën gjithashtu zot në syrin tim gurat e dynjas edhe ari i saj u bën një soi edhe unë i pash këto njerëzit e po mdukëshin sikur ata po shkojnë për xhenet si kurse mua po m drejtoheni për në zjarrin e xhenemit edhe për këtë arsye unë u zgjo natën dhe uetat ditën e gjithë kjo është shumë e vogën për para fali e së Allah dhe për para ndëshkimit ti dhe kjo është shumë e vogën për para fali e së Allah që meritojnë atët të cilët përkushtohen për Allah sëmë e të ala dhe kjo që vërbëjtë shumë e vogën në krasimë në ndëshkimin Allah sëmë e të ala Një dhe shu të regohet nga malikim në dinari Rahimu Allah sa i Rindënatën zjuar e kafe mjekër në titë thoshte, o oh Allah, ti i di se kush është për xhenetë dhe kush është për xhenem. Vall, mali këmbë në dinar, për kujt po këtyr dy do jetë? Sikur mundësia për ty në xhenetë në xhenem ti gjithsej vetëm 50%. Do jetë në të vërtetë një gjë e frikshme për njeriu, e jo më që mundësia për të shpëtuar vetëm 1 në 1000, 1 në 1000 gjithsej. Për këtë arsye robi duhet të jeti frikësuar, por Allahu subhanahu wa taala fiksohat ai personi icili nje fot Allah dhe Allahun e madhuar nje ai icili kërkon atë kush e gjen kush e kërkon Allahun e gjen dhe kush e gjen ai ka për ta njohur dhe kush e nje Allahun e ka frikë me kush nuk ka frikë Allahun është çkatorruar frika e Allahut është freri icili e ndalon nje nga gjunafet dhe e ndihmon ata të, të, të shkojë për tek Allahu subhanahu wa taala dhe është fitore e njeriu Kush ka frikën Allahun, ai është kotëruar në dynjë dhe në ahiret. Kush e ka frikën Allahun, ai është fituar. Se të frika e ndimon njeriu që të ruaj gjuhën e tij, që të ruaj gjojën e tij, që të ruaj syrin e tij, që të ruaj veshin e tij, që të ruaj këmbën e tij, që të kujdesë për gjymtyrët e tij, ti, ti përdorë ato vetëm atë që ka ndaj Allahu subhanuhu teala dhe mos i përdorë ato në ato gjëzëmorë nga Allahu mëdhuruar, ropët e tij zgjedhur, janë ata që kanë frikën Allahun. Prandaj Nëse dëshirojmë që të bëjmë për robët e Allahut të, Allahu të zgjedhur, le të zgjedhim rrugën e frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke i bashkangjitur ataj edhe shpresën tek mëshira e Allahut, se frika ndaj Allahut nuk është frikë vërtet, nëse nuk i shoqërohet asaj shpresa tek mëshira e Allahut dhe të xheneti i Tij, nuk s'Allahun e madhuar nuk vjen për besimtarin vërtet që ndauron frikën e vërtet deri në ditën që të takojmë të Krishtin e Amedit.